Ba, justuri irratia hitz egiteko, inigo dugu ja da telefonaren bestaldean, arratsaldean, inigo? Bai, arratsioan, zoide. Eta, bueno, esaten nuen, ba, justuri irratiaz hitz egiten bergenuela, baina baita ere, e, koska irratiaz, zeren, bueno, e, justuri irratik berrilea da, koska aldiz e, zarragoa, eta gutxi gora bera, koskatik, Ba, beste proiektu gau e, sortzen ari zarete beraz, e, nahi bauzu asalduko dugu pixka bat e, koska irratia zer izan den ze nolako ibilbidea izan duen eta gero ba, basatuko gera asaltzera ba, zer gatikan e, salto hori eman zuten. Mm -hmm. bai, bueno haipatu e, beharko genuke e, ba, azken namaika urteetan gutxi gora bera e, izan dela koska irratia Irrati libre moduan hasizena e, eta gero ta e, zaballagoa e, Joanda nagiten, baina komentatu behako benuk ere ez ala lehenengo aldia e, gure eskualdean irrati libre bat e, dekogula, e, Horrela ke izan zen edan dion sopelan e, aekak bere garaian e, beste irrati bat izan zuen e, martzan, E, bosa zola egon zan e, algortan bertan, eta bueno e, nola baita ezan dezakegu e, koske gerratia ezan dela e, bigarren eta pabat e, win e, libreen aldetik e, gure eskualdean uh -huh. e, nola baita eh 2000garren urtean e, sortu koske irratia eskerreko ba, oso e, profil markatuarekin e, nahiko euskaltzalea naz eta hasieratik e, lebi lebitasunaren aldeko autua egiten zuen eta e, bueno ba olentzeroke ekarri zigon 2000garren e, urteko e, Gau ean, hain zuzen nede, e, e, Koska irratia, ba, hain eskertzale eta euskaltzalen e, lanaren poderi <hum> Eta esaten zenuen, e, Koska nola bait, ba, eskualdean e, bigarren etapa hori suposatu duela, Gaur egun justuri irraia aurkezten arizarete, zergatika basalto hori ema eman zer, e, zer da diferente ere bai e, koska irrraiarekiko proiektu berri honetan, pixko bat nora, nora joten ari zarete proiektu berri honekin. Bai, bueno, e, alde bateztik esan beharko genuke e, koske errratiak izan bai, dituel bere e, gora aberak e, e, naiko... E, Ilusiño ondiarekin sortu zen proiektua eta talde txikia izan harren, ba, pizkanaka, pizkanaka, joan zanelotzen, hainbate kolaboratzaile, eskualdeko herri eta oso ezberdinetan, eta, e, bueno, ba, estudio txiki bat e, e, lonja txiki batean izatzetik, Ba, lortu zuen, ba, bueno, ba, erredak zinio kitxienes e, ganorazkoa izate, izatera, baliabide tekniko eta e, e, naik honak, eta e, lantalde bate amaterra nahiko zendua, ba, bere garaian ariatu zana izatera, ba, hogeita amagos, berrogei lagunetakoa. Baina e, proiektu hauek, badakizu, e... Batzuetan ez dire e, azten diren moduan ezten, eta, bueno, ba, azken irugurteotan, esan beharra dago, ba, ekonomikoki nahiko itotaz egola proiektua, e, jendea bat zegoen, baina nahiko arduratuta bat ezete alde ekonomikoa e, hilean hileko e, gaztuak e, ordaintzen, zorrak kitakzen, Eta apur galduta zegoen ilusino hori e, eta batez ere inartziaz muritzen adizan irratia gelditzen zitzagun. Programa e, nahiko onak editen ziren, teknikoki onak, jendea pozik zeuen, baina proiektuan, barruan zeuen jendeak ikusten zuen e, beste urratz batzuk, egin zela ba... E, eredu hori ezala eramangarria, ba, azken finan, e, bertan parte hartzen nari zan diendea, ba, erretzeko bidean e, jartzen ari zalako. Eta ordun dun e, koskako asamladak, e, amargarren urturrena beteta eta oa, ospatuta, e, ez da hori da zakon batera e, ekin zion, e, programa zinua eta gerratia e, aurrer ateratzeko diru dirua irabasten edo saiatzan izan e, irabazten e, bitartean, ezta. Ordun eh igabete batzu etako eh prozesua e izan zan, hor e, Joanzan begiratzen, bueno, e, koska eh no aztuko dugu oren dekoguna eta ze gurtatuko litzai orain egitea ori sanapurbet eh abia puntua eta abia puntu horregaz bain bat kontu e, ikusi izan aldatu nahi zala balde batetik e, parte, hartzea, parte hartzea askoz e, zabalagoa. E, abalagu eh e, politikoki esa zurruna, surruna eh eh egitea E, euskararen aldetik eta irrati euskalduna egitea eta eh nolabait e, koskako asamblea da e, Joan Sancontoura zer nidasta nahi izana ezala koska birmondatzea bai zik beste proiektu berri bat e, idazten ari xala nolabait eh koskan hainbatela unaldi egon direnez bai gintzan e, apurbet e, e, bueno Batzarren ba eh, naguzi bat, ba, belaunaldi ezberdin eh, takuen eh, partai eta mm, gaia horren argi adiraz izan, eta, bueno, koska proiektua mantenduko dugu aldatuta, egingo dugu proiektu berri bat, eta, bueno, ba, kide historikoek nolabaitu bere garaian, koska sortu zutenek, basaten zuten, ba, hori ez zala koskaren e, e, hildoa, ez da, nolabait oso errezbetagarria zala eta oso interesgarria, baina e, proiektu ezberdinak zidela. Eta, jakinda, e, ba, lan egiten ari izan jendea, ba, asko, e, naiko legitimatuta zegoela, ba, norabide aldatzeko edo ez ba, e, hoien eskuetan e, lagazan. Beste aldetik, e, e, inguru berean, e, euskalgintzatik gintzatik e, gionden be, e, nolabait, begiratzen, ze, aurrepousuak, kemon e, zitezken, e, eskualdean, nolabait, e, ba, gure, ahalmenaren e, e, araberakoak, ez da, bere garaian, e, telebista e, deskartatu egin zanz, e, oso zan, oso gareztia zan, eh hemen ba bueno 11 telebistaren e, despliegia burutete lagundu izan baina ez genuen e, zera horretan sartu e, eta ikusita e, koskairratiko kidek e, e, zebiltzaten eh zalantzak eta eztabai da ba bueno ba zuzenean Edaba izan ba, horretan sartzea e, eta guztion artean e, proiektu euskaldun, zabala, parte hartzailea eta horizontala egitelait irratik comunitario euskaldun bat sortzea. E, Horretarako e, principiopioz e, momentu honetan hambili e, elkarte gaude e, eskualdekoak engo eus, euskalgintzakoak, baina espero dugu noit e, berrogei bat edo batzea bazkidetsa kanpaina e, burutu ostean. E, Nologeita izan behar da ere e, ja no, e, irrati euskalduna e, sortzeko aukera eta erabaki hartuta eta zegoen ean, ba, e, eldu zan eusko jaurladitzako e, lizentzia berrien e, informazioa, eta ordun nola baita, lehenengo pausuak, ba, e, irrati euskaldun hori e, egon kortzeko bidean, ba, e, irrati lizentzia eskuratzeko pausuak e, bidea emoten nari galen. Beraz, e, gogo eta prozesu horren emaitza, edo autu horren emaitza izan da justuri erratia, egitezmo berri hori adian jartzea. Aipatu izkibuzu egitezmo berri horren e, errati komunitario berri horren, errati komunitario euskaldun berri horren e, zenbait ezaugarri. E, Gehixeago, sakonduko zenuke horietan, e, kontentza zaudete hartutako bidearekin edo emaitza horrekin? Egon bueno, eh, dino goiz da emaitza ikusteko, momentuz iaia ia zan daiteke bidea baino ez dugula abiatu. Eh, Prinsipioz gure asmoa da egotea. Eh, eh, zera. Eskualdeko eh, elkartegintza guztiarekin, eh, bai eh modu batean edo bestean e, antolatzen direnak ba eh euskalgintza hasteko baina gero kulturgintza, gazte mugimendua, mugimendu feminista, eh sindikalgintza, eh kirol elkarteak, eh nola baiteko mota guztietako auzo elkarteak eta enparagoak Eta gero herri ba, zerri ba, bertako Euskaldunak eta Euskaltzaleak ba, animatu e, proiektuan e, parte hartzeko. Ez da? E, interesatzen zaigu, alde batetik, ba, bazkidetzak eta e, motaz bardinietako e, laguntzak jasotzea, baina horrekin e, batera e, gehien e, nahi duguna bi kontudide ba, ilusinoa eta gero parte hartzea. E, Prez dagoena zaioaren bat egiteko, bat zuzenean egiteko, zutabetxo bat e, egin nahi duenak e, egitekoa aukera izango dau, eta e, besterik e, gabe ba, nahi duenak bere informazioa eta e, nahi duen kontaktuak zabaltzea. E, azken finean hori e, gure duguna da. E, hamen eur mila lagun gara e, euskeraz e, aritzen garenok edo euskera e, ulertzen dugunok eta e, eur mila lagun oien irratia izan e, nahi dugu. Gainera kontuan hartu behar da, ba, hemen e, beste hiru irrati euskeraz e, entzuten direla, bat e, nola baita. E, E, administrazio publikoaren e, araba bizkea eta gipuzkoan, bat zuetan naziokontuak egertzen e, bizkunak, beste bat e, Bilbo iria laguna izan harren, ba, nahiko zentratuta dagoena Bilbon eta e, bestea ba, bueno, e, nahiko harreman ar, ona dagoena e, bizkaigerratia ba, askotan e, markoa e, behar duguna baino zabalagoa dekon da, hori jartu barik, ba, e, eta gaztearen zera. Eh, orregaitek, eh, bueno, hm, mm, ustedu fausu e, txikiak eh ematen ari garela, eh, nola bait e, azken egunotan, ba, finkatu egin da eh e, beste eh esaugari bat, ba, copyleft da bidez izango dela irratia. Eta gure asmoa nolabit da e, egingo ditugun ekimen eta zaio guztiak ba, komunidadearen eskustea eta komunidadeak e, posible baldin bada e, e, berez e, zaio eta e, informazioa eta gerratiaren kontrola zuzenean izatea. Inigo, ba, zebrabide hontatik, e, sorte asko opa dizuegu egitasmo berri honetan, eta seguru ere izango dugula aukera beste noizbait e, ba, guztion, eta hitz egiteko mi esker gurean egon izanagatik. Ba, mi esker e, e, zuei, eta espero dozagun, e, laizter, e, ba, antze eta irratiko osaioak ere e, justuri irratian entzuteko parada izatea. Hori, eta zebrabideak aso ere bai. <laughs> Bueno, ¿dónde están? ¡Adiós! ¡Adiós, amor!